men. Så, så är det ser du. Välkommen till ännu ett avsnitt av MNC-podcast denna tisdag som är för oss. Och ni som lyssnar hör vi detta på onsdag eller någon annan dag förmodligen. Det är ett regnigt i Göteborg. Vi sitter i idag. Men det kom nu. Ja, jag vet. Jag tittade ut, ut genom den vackra uh, utsikten här och såg uh, regn falla ner på gatan. Vad vackert det är med kyrkor. Mm. Poetiskt på något sätt. De skulle ha haft lite uplights bara. Aha. Fasadbelysning vet du. Det hade varit fräckt. Kör inte kyrkan med det Jag tror jag ska skaffa det till den kyrkan. Ska du montera fast ja. lampor under? Mm. Ja. Och så gärna en sån här som de brukar ha på diskotek och sånt här liknande. En sån här strålkastare som bara lyser rätt upp i himlen. Ja. Som bildar massa mönster på den grå himlen. Som rör sig eller står ja. still? Nej, rör sig. Ja, rör sig. Ja, hela tiden så. Den ligger väldigt fint uppe på toppen. Ja, uppe på en kulle. Vacker. Ja. Det är med kyrkor. En backe. Kyrkobacken som de har kallat. Säkert. Eller hur? Kanske det är det kommer ifrån, Christian. Det inte Från den här kyrkan mitt i Göteborg. Nej, men kyrkor allmänt byggs, byggs ju på backar. Just för att ha en kyrkobacke. Varför hur de det tror du? Du som ska kunna den svenska historien. Ja, lite närmare Gud. Ja. Då, alltså, kyrkan tror jag ska vara centrumet för själva byn, alltså då då. Ja, den var han... samlingsplatsen. Ja, precis. Och då ska den liksom vara i mitten och ska vara upphöjd och sen syns. Jag tror till och med säkert att de tillverkar det kullar enbart för kyrkan. Kan det inte ha ändå. någonting med att ondska inte kan komma upp dit? Nej. Eller det kan även vara långt ifrån Gävelund då? Lite längre ifrån. Ja, ja. lite längre ifrån. Några meter till får att gräva för att komma upp hit. Så ja, men Så kan det väl vara varit. Ja. Du, himlen är inte jättenära bara för att man nej. ligger uppe på det en Det kan även vara... Nej, fast det blir fel när jag tänker så. Ja, men tänk. Ja, för jag, jag tänkte att det kan vara så att de, eftersom de har fullt med kroppar runt omkring sig på kyrkogården alltså, ja. ja. Men så blev det ju det rinner ju åt fel håll. Jag tänkte att vattnet rinner ju då bort från kyrkan så att det inte kommer in massa likvatten in i kyrkan. Fast jag tänkte att det resten av byn får ju livat istället så det är inte bra. Det var jag så inte fel. Jag hade innan det ända ner. Jag hade alltså, en kompis faktiskt i, i, när jag gick i småskolan som eh, som eh, de drack likvatten hemma och så här. de borde precis bredvid en, en kyrka. Och så hade det här vatten det hade regnat då. Och så hade det vattnet som regnade gått ner genom kisterna och sånt och ner i någon dagvattenbrunn eller nåt så här innan som de hämtade. Är det sant som de hämtade vatten ifrån? Ja, och, så, och de blev jättesjuka men de överlevde. Va? Nej, men detta kan inte stämma. Jo, visst. Det, det är så... världens nyhet. Nej, det var kanske det stod någonting i TSL om det, det vet jag inte. Familj drack likvatten. I, vad sa du? I Låstad var det. Låstad, vad ligger det? Låstad, låsta. Det ligger utanför Majestad. Okej. Mm. Men hur, hur låg huset i... Fast huset behöver inte ligga på bredvid här gravplatsen men, utan det var jo, deras brunnen. Det, det gjorde det. Alltså, äh, kyrkan var ju jättehögt upp. Uppe på en kulle? Ja, ja. uppe på en kulle. Nedanför så låg det här huset. Eller det första huset nedanför om man säger. Okej. Okay. Ja. Och däremellan så var det en massa äh, äh, gravar. Men grejen är det har runnit ner ja. och sen in i gravarna. Alltså, alltså genom kisterna. Ja precis, kistorna förmultnar ju. Ja, precis. det är klart. Ja, så det går ju igenom Men ja. sen har de grävt ännu djupare deras brunn. Ja, det, på något sätt så har, det, och, har ja. det liksom runnit ner i eller kommit in i deras vatten i alla fall är ja, en dålig arkitekt då som byggde ja, gropar säkert och säkert. Men vad, vad sa det, det smakar ju inte annorlunda antar jag. Jag vet Utan inte. det är bara bakterierna som är jävligt ja. illa. Och just att de kom fram till att det var likvatten måste ju varit fruktansvärt. Ja, om inte, om inte likvatten tog död på en så måste ju vetskapen om att man ja. har druckit likvatten ta död på Jag har en. haft ett lik inside of me. Ja, massvis med lik. Ja. Fy fan. Det är så jävla äckligt. Det som är, eh... hade du, hade, man kan ju inte ens hälla vatten över ett pensionärs ben och så ska du dricka upp det. Ja, vad Oj. Oh, det är ju ännu värre. Ja, det är det faktiskt ja. nästa. Ja, men detta är ju bland det värsta jag har hört. Varför får du aldrig berätta det här? Ja, jag vet, jag kommer på det nu när vi sitter och tittar på kyrkan och, och det regnar och vatten och kyrkan så går jag ihop ett och ett va? och då blev det två och så kommer jag ihåg det här. Vad har ni för kyrka i Maristad? Domkyrka. Domkyrka? Ja, domkyrka. Har ni ingen sån här vanlig? Nej, nej, nej, för tusan. Det är, det är större grejer det. Amen. Det har vi. Eh, sen, det finns ju ett par kyrkor runt omkring och sen så finns vi hade ju EX-kyrka låg på Eks herrgård. Däremot var det inte så stor backe där. Äh? Men den är nog. Lite, lite uppe. Nej, för jag, jag är ju från Torsland och där den ligger nästan lite neråt. Ja, men då har de tänkt att där va? För då är det ju likvattnet in i kyrkan, inte till resten av samhället. Hänger du med om jag menar? Jo, men in i kyrkan, det, om, det, om det åker likvattens, ner till likvattnet så, så vi... stiger du inte upp i kyrkan. Nej men alltså jag tänker att om gravarna är Så riktade som ett ja, V det är som en backe ja, ja och den ligger i mitten ja, av Precis. V1. Men det hände väl aldrig Ja men det vet man inte hur folk tänker ibland Vad sa han kulle eller grop Jag kommer inte ihåg Grav, Gravstenarna <laughs> tycker jag är otroligt fult Alltså? Ja jag tycker det är en ful grej Alltså när, när du åker förbi en Vänta lite Vad håller du på med? Nej det var datorn som sa dig Jag blev lite rätt Eh och du Mitt förbi bra. en stor plats så tycker jag att det ser så tråkigt ut för att det är ju bara gråa stenar egentligen. Ja, det är men först när du kommer man, nära som de kan, kan se få, fina ut med texten. Kan ja, du kan få foton få? nu också på? Ja, fast det känns groteskt på Nej, något sätt. det ska jag ha. Okej, okay, om det är ett gammalt kort det kan jag köpa. Ja. Men inte ett sånt där skolkort. Typ bara ansiktet och så är ju fin färg. Jo, i färg ska det vara. Det ska jag ha. Och så, Nej, det det och så från när jag gick i sexan eller något sånt. <laughs> Men, och så man har verkligen skurit bort resten av klasskamraterna <laughs> så att det är från det klassfotot det är väl riktigt ja. och så är det utklyppt så man ser någons hår bredvid <laughs> och öra och så tejpat fast det på gravstenen <laughs> <laughs> är det inte äh, amerikanska amerikanska soldater som har dött i krig som bara får ett vitt det är ju finare Ja, men då är som, det är ju fint när alla har ett vitt kors. Ja, som är rädda med när han går ja, ja, när han är vid gravplatserna där. Ja. Otroligt stark scen du. hela den filmen är ju en den lång, stark scen tycker jag. Det, mm. tycker det, den är jobbig. Ja, men det, när han säger till eh, sin kompis eller vad, när sin son. Jag vet inte. Han, jag kommer inte heller ihåg. Men han säger i alla fall att eh, gjorde de det i nödan. Ja, men det han har sett att rädda mig. Ja, det har man sett Han skyller sig själv annars. Ja. Ser den? Den är ser värd? Ja, det är starkt. Ja, ja det gjorde de det ännu? Ja, verkligen inte, säger de då. Mm. Han har levt ett så jävla bra liv efter detta. Ja, han har haft det gött. Är det Ryan som berättar sin historien? Ja, som gammal. Det är ju ändå stört, för Ryan är ju med väldigt, väldigt lite. Han är ju liksom inte med på själva farfart, farta fram till honom. Nej, filmen handlar ju egentligen om resan fram till honom. Ja, precis. Han har väldigt lite om Ryan. Fast, ja, från halva filmen är han ju med och framåt. Är det inte där de tar fel Ryan också? Jo, nej, de går ju fram till en och, och är fel frustraten. Ryan och säger att dina bröder är döda. Ja. Vi ska ta med dig hem och han blir ihop fullständigt. happened? <laughs> Och han har ju två småbröder, va? Som, ja, som, som är inte hemma är krig. <laughs> Nej. Och du får sköta traktorn ja. eller vad det är, om Det blir ju ett skämt. Ja. Eller det beror lite på hur du vinklar det egentligen. För det blir ju lite roligt när vi berättar det så här. Ja. Men det kan ju inte vara roligt i verkliga livet egentligen. Nej, nej, nej, absolut inte. Men det, alltså det, det måste vara menat som en lite liten lättsammare scen. Alltså just hans ja. reaktion direkt efter när det blir. Fast alltså, det är inte roligt, fan, är traktorn, är inte roligt äh, att han bryter ihop. Fast det nä, tycker nä, man ju. Ja. Man är så långt ifrån det här med krig. Ja, ja och han. Nu, vi, vi, vi är ju väldigt långt ifrån krig. Men alla säger ju att det här är tredje världskriget ska bryta ut om han Kim Jong-un. Har du vilja? hört? Ja. Men han har ju varit helt tyst nu den senaste veckan. Han har inte gjort någonting. Det är då han planerar. Det är ja, då är man ska se upp. Han är så tråkig nu. Har du hört det? Att han har infört en ny maträtt i eh, Nordkorea. Nej. No för arbetarna. Han vill göra någonting för arbetarna. Oh. Något litet snabbt lätt måltid. Oh. Då är det dubbla bröd och en köttbit emellan. Sen kan man ha lite ketchup, sallad <laughs> på den. Någon skiva kanske. Oh. Vågar inte kalla det hamburgare? Nej, det har han kommit på. <laughs> ja, för, för arbetarna. <laughs> är det, har de inte ens råd att som hamburgare där borta? Men grejen är väl att det kanske de har. Men när han säger det att det här har kommit på ja. så ja, det är hans, köper de det. Ja, det är ju bröd med kött, kallar de ja. det där eller något sånt där. Un, un, unbröd. Ja. ja, det är världsklass. Ja. Jag hörde också det om hans pappa, världens bästa golfare. Amen. Det var ju första gången han gick ut och golfade. ja Och då slog han elva holding one tror. Ja, han gick ju runt 18 hål på 27 slag eller sånt liknande. Är... Ja, 34 tror jag det var. Ja, okay. 11 holing ones. Sen så uh, tyckte han att uh, det här var ingenting för mig, den här sporten. Så det var första och enda gången han ja, gick ja. en golfbanan. Det var bara radio som fick rapportera. TV fick inte vara med. <laughs> <laughs> det, det, är det är jävla, det är jävla lätt att fuska och <laughs> ja. Men tycker du, på något sätt så tycker jag att det är lite tecknad skurk över honom. Ja, men det blir Någonting, det. man tycker ändå att det är lite skärmigt och ja. man tycker också att vad fan, hade du kunnat så hade man kanske tänt på gränsen också på det sättet ja, som det de gör. gör. Att, om jag, om jag, att man om tycker jag, jag, att det är lite skärmigt. Om jag vet att alla de här miljonerna människorna de tror på min minsta lilla vink. Ja. ja. Så det är ju ungefär som den här eh, filmen The Invention of Lying eller så liknande med Ricky Gervais. Han, eh, när all, han lever ju i en värld där alla talar sanning och så kommer han på att jag, att behö, man kan jag behöver mig, ja. inte tala sanning så han säger att han är Gud ja. <laughs> eller han pratar med Gud eller något sånt där. Mm. och det blir ju alltså det blir ju väldigt så för att alla tror ju på han och det är ju precis som Kim Jong-il eller Kim Jong-un. Han kan säga att, vad som helst ja. och alla ska tro på det. Precis. Mm. Och alla gör det också. Ja. För att alla är så vana vid att gå i det ledet. Sen så <laughs> finns det någon liten där Ner i gruvan med dig. <laughs> Nej, Har du är velat ha det, det så? Nu tänder de eh, fasalbelysningen på kyrkan. Jävla fint. Men behöver du inte lägga dit lampor? Ju? Nej, det är jättebra. bra. Fint. Eh, vad sa du? Hade jag gjort så? Definitivt. Ja, ja du har lite maktbegärd. Ja, ju. men tänk, tänk så här. Alltså... Eh, man, alla låtar som man har hört. Alla, alla uppfinningar som är så bra. Kan du säga att du är ja, cool. på dem? Va? Hör du musik eller något? Nej. Så eh, det kan man ju liksom bara. Man kan ju köra igång. Och bara vara. B bara bäst. Bäst på allt ja. skulle du kunna vara. Precis. Du fattar ju vad bra man hade haft det. Men har du velat leva i den bubblan då? Ja, definitivt. ljuga för ett helt folk Nej, att du, du har gjort det och det. ljuga så utan sprida på sanningen att, för ett vem, helt folk. Jag vill inte ljuga, utan jag tänker säga så här, vem tror ni har gjort den här? Det är jag. Och så pekar, peka lite kanske lite så att... ja, gissa på mig. Ja, men, det men det var Elvis som gjorde den 73. Du levde ju inte ens då. <laughs> jo, ja. Jag levde då. <laughs> jag har <Aha>. levt alltid. <laughs> kan ja. Du. <hör> kan ni jobba och springa på toaletten? Ja. <hör> Det är snabbt, snabbt kissat. Bra gjort, Christian. Spräng in och ut bara. Ja. Eh, tävlingen kommer utgå idag också. Ja. Vi kommer förhoppningsvis ta den nästa vecka. Mm. För vi har den som ska tävla, var med och tävla idag kunde inte. Mm. Så att eh, vi får ta den nästa vecka. Ja, det, helt det. det är inga bekymmer. Det är inga bekymmer. Eh, läste du om Justin Bieber i veckan? Han var på museum. Kolla ett Anne Franks museum i Amsterdam. Varför då? Ja, men det är ju historiskt. Det är ju hennes hus. Om man jo, säger men det. varför är han det? Ja, jag vet inte. Han var, var intresserad. Vet du vad han skrev när, när han gick därifrån? För att man kan ju skriva i en sån här gästbok. Jaha. Ja. <laughs> Något med Beliber, i alla fall, eller? Definitivt. Han skrev... Eh, det var, var verkligen inspirerande att få komma hit. Ann var en fantastisk tjej. Förhoppningsvis hade hon varit en belieber. Nej, nej, nej. No! <laughs> det, det är fel. Det är, han, så, han, det är så fel han, att skriva. Han, ja, han, han, oh. <laughs> han, han tror ju att han är större än historien. Ja, precis. Och det roliga är att nu, nu är det ju mängder... Och då, när jag säger mängder så tänker du så här, ja, hundratal. Nej, det är miljontals människor som har, som har börjat... Eh, som har reflekterat över det här. Ja, och som är förbannade över... Eh, Vad är det för människor? Gamla historiker? Nej, eller ja, är det är sådana ja, Dels är det ju sådana Anne-Frank-fantaster och... Ja, det är inte Barack Obama som har gått ut och, och nej, nej, sagt nej, nej. att... Nej, det är inga, inga ut. sådana, utan det är mer folkanmänhet, att så det säger man inte. Och så där, man skriver inte så om en sån historisk eh, människa om man säger sådär. Tror du att det eh, antingen är han ju pantad ja. eller så är det ju en PR-gubbe som har styrt han till det här för att han vet hur det är ju så enkelt för honom att bara skriva det i den boken om han ändå är på museet ja. och hur mycket PR han får för det. Ja, men jag tror att han är bara pantad tror jag. Det tror jag. Eh, ja för det, han måste det, ju ändå det... tycka att det är okej okay att skriva så. Ja. Jo, precis. Jag tror att han är väldigt full av sig själv. Och det, det är precis som en människa har skrivit där. Eh, bland annat så har de skrivit: Den lilla idioten är full av sig själv, skriver <laughs> en person de, de, som reagerar ja, på det. Men detta. det räcker. <laughs> Jag vet inte vad ett längre utdrag <laughs> om vilken dåre han är. Men det är just det så alltså att han. Eh, och sen så, Men nu har eh, vet du, museet gått ut till Bibers försvar. Aha. Ja. Och sagt det att. Eh, han, han var verkligen eh, inspirerad när han var här. Eh, eh, kommentaren saknar betydelse. Alltså de, de, de anser ja. inte att vi ska lägga så mycket krut i hans, att hans, i hans kommentar. För Återigen han, så har de ju skänkt lite pengar till det. Var är, ja, garanterat. Ah, eh, du, om ni, vi bekostar redan nästa utställning. Ja. <laughs> Varsågod. Men det var väl eh, Malc Orberg. Som också hade gått ut och varit så jävla klantig Och sagt att hade jag varit med på ett utav planen Vid 9 uh. Så hade jag slått ner dem Hade jag varit på ett utav planen Så hade det aldrig kraschat i World Trade Center Men det, alltså, tror han inte ändå Att alla verkligen försökte <laughs> Ja men han hade klarat av det ja, de, jo. de löste inte uppgiften Och han tycker att det är för illa Och det är ju ännu klantigare sagt Ja uh. Det är så dumt men just, ja, vad, au, vad ja det är jättekonstigt sagt och det är ja. lite för det är tidigt. Ja, men du sparkar är... på de kvarlevande anhöriga Nej, de döda anhöriga <laughs> <laughs> Bra floske! Ja, de döda sannhöriga. ja Och säga att hade jag bara varit med så hade det löst sig. Ja. Och att de var usla människor som inte löste det. Precis, och det, det, det är ju lite jobbigt. Tänk till de stackars piloterna. Innan 9-11 så hade de ju inte liksom de här kontrollerna som de har nu. Om du är med. Alltså de det är hade ju... Ett jävla pådrag till och med uppe på Landvetter är det ett jävla pådrag. Att man inte får med sig vad som helst. Nej, precis. Det är ju hur, hur stört som helst. Åka in i Turning Torso. Men det är ju det som alltid är. Det är ju det, det som jag tycker finner också lite roligt. Alltså att du får inte ha med dig grejer dit. Men du får köpa grejer där. Som du kan teoretiskt sätt att bilda någon form av skadegörelse eller skadgrejer med. Du får inte ha med dig typ knivar eller något sånt. Nej, eller inte genom rockhyvlar rak eller någonting sånt, men däremot så kan du ju köpa köpa det där och ta med dig in på planet. Du kan köpa det på flygplatsen. fast det kan du eller kan du vilken flygplats då? Men landvätter till exempel. När du går in där och så kommer du till tax Och går omkring där innan planet ska lyfta. Ja. Ja, Där kan du ju köpa Men det finns väl ingenting som du kan göra någonting med? Jo, men det finns ju massa flaskor bland annat. Det är bara att slå sönder en sån. Och, en sån. och gå och hota alla med ja, men, du, ja, ja, du kan ju ja, ja. göra mer skorgörelse med en sönderslagande flaska med en rakhyvel, känns det som. Mm. Samma kanske i alla fall. Men jag Minst. vet, när jag var på Bromma en gång, då köpte jag... Det är kanske låter klantigt idag, men det tänker man ju inte på när man är på flygplatsen. köpte jag... De har en pressbyrå precis utanför incheckningen. Mm. Uh, och där köpte jag ju någon uh, Dricka av något slag Och så gick jag ju rätt ut från pressbyrån Så går du in i incheckningen mm. Och då fick jag ju slänga hela flaskan Dags inte upp den då de demonstrativt Ja, bara stå och klumpa ja. Så som Joey gör i vännen när han dricker mjölk ja. Hela tröjan och alltihop Eller ännu värre Bara tar av korken och häller ute Ja, så är det Fra ja, Framför ja. på fötterna på han som står där Du, du, du, den får du inte bort Ja, jag häller ut den här Ska inte du ta den av mig? Var lite tufft där ja, ja. Nej, alltså, det, nej, det åkte jag på pumpen direkt Men tidningen fick jag ta med mig Och det, man kan ju göra papercats med dem Ja den kan ju göra riktigt ont. En, Coca -Cola, en pet Coca-Cola, en PET-Coca-Cola. Vad ska du göra med den? Kan du slå, slå mig i blå? <laughs> jag... Slå hur mycket som helst med dig men en pettflaska. Och jag kommer ändå inte säga någonting. Nej. Nej. Vad har du sett Walking Dead? Nej. Jag börjar kolla på det här om Ja, jag såg första, eller halva första avsnittet. Mm. Samtidigt som jag åt spagett och köttfärsos, eh, Det gick inte. Jag Nej. var tvungen att stänga av och sluta äta. Ja, men har du svårt för... Ja, det om du sitter... Ja, spaghetti och köttfärsår så kanske inte är Nej. det bästa bästa, bästa. hur ja. Just när du ser hur de äter upp en häst och det bara slafsar och sånt där. Men ja. har du ont utav sånt? Ja, jag tycker det kan vara lite otäckt. Alltså? Nej, alltså när jag äter Om du sitter och äter och någon som spyr på tv då? Ja, men fif. Alltså det, I femliga till exempel. Det, det, det är den är tecknat. ju tecknat Ja, men där spist det ju ganska friskt alltså, Och sådana här våldsamma, det är ju inte sådana här små grejer Utan det är ju våldsamma kaskadstyr, kaskadstyr. Ja. Mm. Det klarar jag inte av att se på Asså, alltså, nej du äter då nej jag äter. Men och annars det... är det lugnt, eller? ja ja annars så kan jag ju titta, titta på det så ja. Det är ju inget jag väljer kanske att titta på, men ja Okej, okay. jag blev fullständigt <laughs> besatt av den här serien i alla fall Asså, alltså? fan vad bra det är Ja, ja, ja. Jag trodde ju att det var en... Ska du bara se första avsnittet detta nu då och så lägga ner den sen igen. Nej, nej. Som, vad... du, som du gjorde med eh... Sådana var... energi, ja. Ja, det var för bra. För det att av de bästa fortsätt första avsnittet Nej, på... ja. ja, Jag inte titta tittat vidare på Men Jag vill titta ordentligt. <laughs> så kan ju ibland vara om det går en film på tv som... Och jag börjar titta på den. Och mm. tycker, fan vad bra den här är. Då stänger jag av för att jag vill se den vid ett annat tillfälle. För att det inte passar just då. Om Du menar om du kommer in mitt i en film? Eller? Nej, om jag sitter och säger att jag har kollat på fotbollen på Kanal Plus. Ja. Och så byter jag när den är slut. Och så mm. börjar jag precis en film. Ja. Så ja, jag kan, den kan stå på. Så fastnar jag i det. Efter en kvart så brukar jag alltid stänga av den någonting. För den verkar ja, så hela bra. Det är ju jättekonstigt. Ja. Och lite så var det med Sansa Wernerky. För då skulle jag precis gå och lägga mig. Jag tänkte jag tar ett avsnitt och kanske jag somnat till. Men så var det så in i helvete bra. Så tänkte jag, jag kan ju inte ta ett till nu. Och sen tog, har jag aldrig tagit upp det. Och det, det är ju det som är det underliga. Men i alla fall, walk, uh, Walking Dead. Mm. Jag trodde att det var en slapsig zombie-serie. Ja, det är jag tror att det är också. Ja, fast det handlar ju mer om personerna som klarar sig. Och hur, vad de gör och så där i sin lilla grupp hela tiden. Och de... Träffar ju nytt folk som också har rymt från ja, ja, ja, ja, ja. Storstaden och sånt där. Så det är inte så mycket zombies här. Vad är, men de är, vad är själva ju... grejer med det då. Har det alltså hänt någonting så att alla har dött? Ja, det, det, har, det har inte jag förstått den. Så mycket ja, okay. jag har jag inte sett. Utan jag har sett fem avsnitt på säsong ett bara. Ja, för den börjar väl liksom redan med en gång om man säger. Med. Ja, den, vet, det, det är det, det är en polis som blir skjuten av. Ja. Utav, ja. Så han åker in på sjukhus. Och sen när han vaknar upp där så är allting bara tomt och dött ja, hela stan. Lite igen är... som 28 dagar senare, eller hur heter Ja, den påminner lite om den jävla bra eh, film. Ja. Men i alla fall, det jag älskar med serien det är att eh, zombisarna, man vet ju att de kan komma när som helst. Och att man ser dem aldrig nästan. Eller jo, det gör man. Men inte så ofta. Nej. Men det känns ändå att de är där. Ja. Är du med? Och det har jag aldrig sett i en serie så innan. Att man kan sitta på helspän över någonting man aldrig ser. Nej. För de bygger upp det runt omkring. Ja. Fast de inte gör något åt det, så att säga. Går den på svensk tv eller? Det vet jag faktiskt inte. Men den finns på Netflix. Netflix finns det är första säsongen i alla fall. Ja. Så den börjar jag kolla på. Och sen så gillar jag verkligen det här att man inte tar kända skådespelare. Nej. För det gör så jävla mycket i en serie. Hade Tom Hanks sprungit runt där så hade det inte blivit samma sak, kan Nej. jag tycka. Och det... Jag jag du som är en serienörd, håller du med om det eller? Mm. eller vill du ofta se Nej, alltså, kända skådespelare? Jag, jag är lite delad där faktiskt. För att jag har kollat på en serie här nu några avsnitt. The Following. Och det är ju han, jag tappar bort namnet på han igen. Det är han som jag pratade om en annan gång. Och Kevin Bacon. Ja, precis. Han är ju huvudkaraktären där. Mm. Ja. Och det tycker jag ändå är fint om alla andra är okända. Och han liksom, för då har man ändå en som man kan hålla koll på hela tiden. Men det beror ju också lite han... på, Kevin Bacon har du inte sån relation till? Nej, precis. Du, du, du kan inte säga att Kevin Bacon gjorde den filmen direkt. Han är den figuren i den filmen. Ja. Det kan du inte Nej. med honom utan. Men det är emot som om du vill säga att, sen finns det ju även de som blir kända genom den här serien och vi kan inte göra någonting annat. Nej, lite som jag tycker Jackie från Lost. Ja, han den kan skådespela. ju liksom inte, Nej, han, är ju han kan Jack inte vara någon annan. Nej. Det, det är egentligen alla i Lost För att Lost, även om man var känd innan Så blev det ju, Lost var ju så stort mm. Det är ju också samma sak alltså, Han eh, nu har jag har tappat bort vad fan han heter eh, Som spelar huvudrollen i NCIS till exempel Ja men han har väl gjort något Ja, innan? han har gjort massa innan Alltså som är Och han är ju jättekänd Sen innan Men nu, nu, har, nu har ju den här serien blivit så stor För mig då om man säger så i alla fall så han kan ju inte, jag kan inte se honom i något annat än... Nej, och det värsta är när du ser en film som var innan som, ja. som du, innan NCAS som du inte har sett innan. Precis. Och han dyker upp. Det blir ju helt fel. Ja. för Han ska ju vara seriös, han ska inte vara rolig. Nej, mm. och då, då spelar det ingen roll hur duktiga skådespelare och så de är. För att det, det blir är ju fel. utseendet du ser. Ja. Det är ju inte rollprestationer. Nej, och då också. ser man ju hela tiden den andra karaktären istället för... Det var det, jag hade lite problem. Vi såg ju hela första säsongen utav 24 Ja, där hade han. jag lite problem med att det var Kitty Sattl. Jag tror att jag hade tyckt att det var mycket bättre om det inte var han. Alltså, Ja. För han var lite ut av min barndomsidol. idol så där. Det, han gjorde otroligt mycket filmer. Stand by me. var det ja, den som du var fast det, med? Ja, fast den kommer jag nog inte ihåg. Sån mm. äh, eller han. Jag kommer inte ihåg han då. Nej. Men det var, han gjorde mycket i början av 90-talet där som jag. Så. Blåst ganska mycket av honom Han är glad i att slåss på folk Alltså ja, han Är det en sån här pub ah, Han har väl haft lite problem med spriten med säkert, Men han, ju, han slåss gärna Han har väl fått något åtal Mot sig att han är för misshandel och grejer. Men var misshandlar han folk? Äh, Hemma? Nej han misshandlade någon på någon tunnelbana Tror jag någonstans alltså. ja. Fick sig ett bryt där eller vadå? Ja det, det är... annars barslagsmål tycker jag, slåss man på en bar så är det okej ja, för då, blir man, då ska man bara bli utslängd ja. det är allt som ska hända Fast då ska det vara en sån gammal bar ja, där man får gärna kasta bord genom fönstret eller något. Det ja. får man gärna göra. eller slå någon med en stol ja. det och så att inte... den går sönder ja, det kan inte göra så ont egentligen Nej. ett knutnävslag gör ondare och att få en trästol det tror jag, det tror jag. Det är jag helt övertygad om. Vi måste testa någon gång. Ja, det ska vi göra. Har du fått ett knittnövslag i ansiktet någon gång? Nej, aldrig någonsin. Alltså. Nej. Jag är ju rätt så bra på att undvika. Jag, jag kan starta bråk, men jag undviker gärna själva efterföljden. Du är den lilla tyken som går fram i början ja. och startar ett gängslagsmål och så sticker du. Ja, men. Mm. Så springer jag till min starka kompis sen. Så säger jag till en, han vill slå mig. Jag håller din nöjd. <laughs> Nej, det är bra. Vad är du med där på dagens lista? Eh, över möjliga ämnen. Jo, det har ju varit US Masters. Så att du kollar på det. Ja, golf är jävligt konstigt. För jag bryr mig inte så mycket om golf. Men mm. jag fastnar vid det. När jag slår på det. Ja. Och sitter och tittar. Så både jag och ann har sagt faktiskt att titta på det när var det? I lördags kväll eller? Gick det i lördags kväll? Ja. Ja, då satt vi där och kollade på... Första fredag, lördag, Ja, okej. Okay. Vad var det för Master. Ja, okej. Okay. Mm. Adam Scott gick och ja, Jag så såg någon jävla med. snygg bild som du hade... Ja, retweetat. jävla fresh. Ja. E Vem är Adam Scott då? Är det någon sån här ny... e Han har ju Tigers gamla caddy. Det blev ju ett jäkla liv där när Tigers sparkade honom. Ja. E och... Därför har jag, innan så tyckte jag ju alltid om Adam Du Scott. kan väl börja med att förklara, vad, vad gör caddyn egentligen för en, en gubbe som Tiger? Han gör allt egentligen. Gör han det? Ja. Så utom... Tiger är bara roboten som slår Nej. bollen? Ja, Tiger, Tiger Woods är ju en, en sån jättestor golfare. Han väljer ju klubbar Han känner ju själv vad ja. han vill slå med. Men en, en, en, en caddy säger ju hur långt det är. Och, ja, I i hur, filmen eh, Legenden om Bagger och ja. Då går han ut Det är väl Will Smith som det. Han är ute på kvällen innan Och går och kollar vart man ska lägga sig Stämmer det? Ja. Är det så i golf? Ja, för att eh, dag, redan dagen innan så, så ser du på grinen Vart flaggan kommer att stå imorgon Okej okay. ja. Så därför går de alltid ut och kollar och här kommer sen så får de ju även ett blad där här står flaggan. Ja. I den här... Men det är han som ska hålla koll på det. Det är lite ja. som en materialare i fotbollen. Ja, precis. Att allting ska alltså... bara finnas där. Ja. Och du ska ju se till att din golfare är glad och nöjd och att han är lugnare ner sig så fort han har slått ett dåligt slag. eller något liknande och hålla Så honom det är lite... Kortbord. Caddy är lite som en coach också. Ja. Ja, ofta ser du ju tränare. Det eller något lyfts något sånt. väl inte upp ordentligt. Nej. Att en caddy gör så här mycket... För mig som inte kan så mycket om golf... Jag tror ju bara att han bär klubbor ja. som en slav det, det, nästan. Ja, och det, är det som alltid, och det är ju det jag hävdar också. Det är därför man spelar golf egentligen. För att det är ju det sista riktiga slavyrket. Slav, eh, nej, men den relationen man har mellan herre och slav, om ja, man säger. Ja. Att du, är, du är liksom slav, du ska ju bära mina grejer. ja Här går jag är finare. Jag är... för, så, så var det väl först, eller? Ja, det Nej, känns, ja, jag, jag kan tänka mig att det var så. Jag ser, det var säkert inte så för det fanns ju i England. Jag vet inte hur mycket slaveri de hade. Nej, där. Det men, sant. Eh, jag kan tänka mig att eh, det känns ju som att en tanke kan vara det. Men som nu då när det startade här på en torsdag kväll eh, US Masters. Ja. Onsdag kväll så var det bara massa caddies ute. Nej, hur många är det som det, ställer upp i... Det är ju även golfare med. De går ju där och spelar in sig och känner att... Alltså får de gå på banan innan och vänta ja, ja, sig lite? Ja. Jag tänkte på det också. Där och Will Smith i legenden om bägge vänster. Då säger han ju: Här ska vi lägga oss, och där ska vi spela in och sånt där. Ja. Men, ursäkta. Jag satte en gummibjörn i halsen. Äh, vinden kan väl vara totalt olik från onsdag till torsdag egentligen? Ja. Och då skiter ju sig alltihop. Ja, men då får man känna efter det lite än Hur mycket du ska hålla upp och sånt liknande. Tänk på vinden. Du, siktar, det ändå mot tv-tornet där borta ungefär. Några meters radie. eller? Ja, precis det. Så man får liksom... Blåser det storm så får de ju liksom dra den rätt i vinden. Det är blir roligt, roligt att titta på. Det är därför det är, det är mycket roligare att titta på eh, British Open till exempel. För det är oftast linksbanor. Och det mm. innebär ju att det är... Eh, linksbaner innebär att det är länken mellan hav och land så mm. att det är på kustremsan de spelar om man okay. det här men om man sitter och kollar på fotboll idag, om man kollar på Premier League eller landslag eller någonting så ser fotboll väldigt enkelt ut ja. men ska du utöva det själv så är det ja. hur svårt som helst så skulle du få chansen för någon som spelar kanske i division 5, division 4 3, 2 i Sverige hade inte haft en chans där. Men när man sitter och tittar så kan man ju ändå tycka att det hade man nog löst. Men allting går ju så otroligt mycket fortare än både... De är ju så skickliga så att de kan ju ta emot stenhålla bollar och göra det med bravur. men du hade brattat över dem på läktaren. Är det lika likadant med golf där? Eller? För där är du ju ingen motstånd mer än klubba, boll Nej, precis. Men det, det är ju det du ska ju göra. Det, du ska... Vad, vad är det de gör som inte du gör? Är det längre slag och att de kan stanna bollen... Och ja, är det slå mot motvind och sånt. De är mycket, mycket mer stabilare. Alltså vem som helst kan ju gå ut och göra en birdie. Mm. På en av deras banor också. Ja, ja sen så slår ju de givetvis. De har ju på med det, så de har ju en annan bollträff. Så. Men mm. eh, självklart så kan man ju gå ut och göra en, en birdie på någon av deras banor med. Det är ju, inte, det är ju inga jätte, jättesvårigheter. Nä. Men det är ju att kunna göra det hela tiden. Att kunna vara så stabil. Ja. alltså. Jag tur. Och gå efter det på varje hål egentligen. Ja, precis. Mm. Ja, men gå efter, gå för flagga och sådant liten. Det gör ju amatörer mer. Det är ju det som vi ofta gör fel amatörer. att alltså ja, Vi går ju alltid på flaggan om man säger. Ja, det medan är, de är er taktik och ja. bara slår närmsta vägen mot flaggan medan ja, de, de lägger upp. de ser ju det lite annorlunda. Så de ser ju att de, om jag lägger mig till vänster där borta så visst jag får en tio meter längre putt men då är jag safe i alla fall och då plikter jag inte. Medan jag kanske slår mot flaggan fast det är ett vattenhinder framför. Mm. Samla Samla i vattnet. Men eh, vad är detta nu som händer med Tiger? Med plikten? Ja, det, jag vet inte hur mycket vi ska gå in på det där egentligen. Eh, kan du förklara lite snabbt bara? Jo, vad som är är att när man slår i vattnet som Tiger gjorde. Alltså Tiger slog ett jättefint inspel. Träffar flaggan så att den studsar ner i vattnet. Nej. Jo. Vilken grej. Ja, jättekonstigt. Eller jättesynd. Ja. Eh, då, ska, då får man välja mellan tre saker. Man får droppa bollen precis vid vattenhindret i en förutbestämd ruta mm. där de har bestämt alltså hamnar i vattnet så får du droppa bollen här och så slås slaget därifrån. Mm. Eller så får du droppa bollen och slå den där, där du står slog där du slog förra slaget. Eller så får du gå hur långt du vill i om du drar ut en linje mellan flaggan och där bollen skar vattnet ja. så får du gå hur långt bak du vill där. Mm -hmm. Ja. Det är så. Jo, men det, det är ju de tre reglerna som finns. Mm. Eh, Tiger valde att slå en från det stället han slog ifrån. Mm. Bara det att han droppade den två yards bakåt. Mm -hmm. Ja, det är alltså 1,5 meter bakåt. Okej. Okay. Ja. För att Tiger Woods är en av de få spelarna som kan slå exakt samma slag två gånger i rad. <laughs> Och då slog han exakt samma slag. Mm. Vilket fick till följd att bollen landade en och en halv meter innan flaggan ja, ja. Mm. och blev helt perfekt istället. Mm. Så att det, det, det, och det... Men var det då fusk? För detta måste väl han ja. om att han fick lägga den en och en halv meter bakåt det, det, det blev fusk fast det var inget medvetet fusk ja, för, men... att, för att äh, flagglinjen ja. som han då ja, okay. skulle få droppa i ja. Den är sån att han räknade med att vattnet, eller den bollen ja. skar vattnet där jag slog bollen. Ja. Inte där flaggan nej, och sen sänden. Ja, okay. Då hade han ju fått gå hur långt bak han ville. Ja. Så att, då hade det ju varit okej. Okay. Men det var ju det som de reagerade på efteråt sen när han sa det att han hade ju flyttat den bak. Då, då pliktade de honom två slag extra. Jo men det, han skulle bli diskad och grejer. Det... Ja fast det finns tydligen en ny regel. <laughs> eh, som kom i bruk för något år sedan. Där tävlingsledningen efter att ha lämnat in, bara för att, för att inte bestraffa dem så hårt, alla spelare då, så kan de pliktas med två slag mm. i efterhand. Och vad som gjorde det att hade han inte fått de två plikten så hade han ju vunnit utan bekymmer. Okay. För att han fick inte reda på detta förrän lördag morgon. Okay. Att, att han hade blivit pliktad två slag. Så innan han skulle gå ut så skulle han ju... Han, och när han lämnade in skålkortet så var det den plikten med. Och det var därför han skulle blivit... Ja, det var, därför, det var därför han blev pliktad två slag efteråt. Aha, ja. Ja. ja, ja. Så att det... Nej, det var lite synd. Men i alla fall då. Det ja. var ju Raffland. Det var därför jag var ju på ANM-skott ju. Den här hos Han har ju Tiger Woods gamla caddy. Mm. Och jag har ju aldrig... Jag hatar ju Tiger Woods gamla caddy. <laughs> Varför hatar man den caddy? Varför ja, att... han betedde sig så, så dumt. Så illa. Aha. Man gör inte så. Och, så jag har ju tappat all respekt jag hade för Adam Scott. Vi har alltid gillat Adam Scott innan. Men nu när han fick hans caddy så gillar jag inte han längre. Detta låter lite som ett sånt här tjafs. Ja, som är det. i Desperate House Eller vad heter de? Ja. American Housewives eller vad det heter. De är Real American ja, Housewives. Jag, inte. jag, jag, jag, kollar, inte nej, jag ser mycket sånt. Ja, jag vet. Så, men nej, så då, då var det så att jag gillade lite han bara sådär. Att jag tycker inte att Caddyn ska få till sig någon ära att vi har vunnit nej. någonting efter Tiger Woods. Hänger du med? Mm. Nu är jag jävligt nöjd över att Tiger Woods är världsättare igen och utan honom. Men, nej, men nu har jag fått ändra mig själv efter, efter att jag såg presskonferensen med, med M. Scott. Efteråt, efter själva segern och allting. Vilken fruktansvärt sympatisk och trevlig människa alltså. Alltså det är omöjligt att inte tycka om han. Uh -huh. Jag ska visa dig den sen. Gå gärna in och surfa in på Youtube eller något och, och titta på hans presskonferens. Är det så en ljudjackman? Går inte att tycka illa om? Nej men det är gör... ju... Ja, han är hur trevlig och snäll som helst. Uh -huh. Pratar om eh, Cabrera då som var... Det var i mellan de två. Okej. Okay. Ja. Berättar lite anekdoter om honom där och att han... Hur trevlig han är och han tycker mycket om honom och han är alltid en gentleman och... Alltså han, han, verkar, ja, han verkar vara en så trevlig och god pojke. Så där fick du ändra dig. Ja, Varför när... i helvete sitter du och kollar på presskonferensen? Jo, Jag vill ju se vad de säger. om efter. Aha. Är det så intressant? Ja, men jag tycker det. Ja? Jag gillar ju, jag gillar ju det golvet. golfet. Jag får bara förklara mig med det här med housewives där. Ja, Varför du jag det. ser sånt det är för att jag går ju hemma nu. Och då går ju detta innan Ellen DeGeneres och uh, Kim Kardashian <laughs> Kim Kardashian också, ja. ja Fast nu är det Kim Kardashian utan nu är det hennes syster ja. Uh, ja. Chloe och homar eller vad han heter ja. okay. Fast jag, ska inte, jag, ska jag ska egentligen inte skratta åt dig för att jag har börjat följa en serie nu Aha. som jag skäms över att jag följer men det går inte att sluta, du? den är så spännande Pretty Little Liars <laughs> detta hörde jag av andra när hon var förbi senast. Hon, var, alltså hon sa det. Ja. Att, hon, att du ville se ett par avsnitt till. Ja, jag har fastnat för det. det ja. Jag var ju hemma hos Rickard var ju inte hemma. Han har ju varit i Spanien och grejer. Så jag åkte ju hem dit över eh, när Rickard skulle komma hem. Ja. ja eh, Och sen så satt hon och tittade på det och vi skulle äta pizza. Då och, vadå. och så eh, sa han att fortsätta titta på det då. Jag blev fast direkt. Vet. Vad är detta då? Nej, det handlar om fyra tjejer som eh, har någon skum typ efter sig. Och de går i skolor Det är någon high school-grej eller något sånt. Och, alltså det, jag vet inte vad det är. Det hade liksom bara fick mig hukt. Och jag har inte ens sett första säsongen. det Jag hamnar mitt i andra säsongen. Oj, oj, oj. Nej, jag får ju titta därifrån. Jag kan inte titta på första säsongen. Det det? Nej men det det? inte nej, det går inte. För, för det tänkte jag på. i Får återkomma till Walking Dead. ja jag, i, på Netflix om du har sett klart ett avsnitt ja. innan när jag, jag vet när jag följde Breaking Bad då kom det upp en sån här skylt nu sätts nästa ja. avsnitt Precis. men det är borta från ja. Netflix. Jädra idiot. Ja, så den eh, eftertexterna håller på att rulla och sen då tryckte jag bakåt så att säga på kontrollen så att jag kommit till menyn igen, eh, ja. igen Men då hoppar den ändå ner av sig själv. Ja. Men jag tryckte ner en gång för jag tänkte jag tryckte ju bara tillbaka så den är väl kvar på avsnitt tre. Ja. Så jag hoppade in i avsnitt 5 när jag skulle sett 4. Och då såg jag ju början på femman. Ja. För jag fattade ju inte att detta var nytt. De kan ju klippa som helst Och då fick jag en otrolig spoiler. Ja. Så när jag började kolla på avsnitt 4, så visste jag ju om detta. Och det är jag jävligt nöjd med. För att under hela det här avsnittet så kunde man ju sitta och tänka Varför blir det så? Och varför blir det så? Ja, jag hatar sånt. Nej, Fan, det är ju skitintressant. Det tänkte jag på, det älskar jag med Breaking Bad också. För de börjar ju alltid med slutet så att säga. Och sen så byggs upp avsnittet upp till att komma ja. till det du i början såg. Mm. Det är det, det enda som jag hatar med NCIS. För det kommer alltid ett kort fram. Mm. En bild fram så här. Vad som är i den här scenen, hur den ser, man säger. Mm, ja. Det gillar jag inte, vet du. För man ser på dem om de är glada eller inte. Ja. Och är de glada, då vet jag att de har. Men kan du sitta hela avsnittet och tänka varför är de är glada? Och när vänningarna kommer i under tiden ja. i avsnittet, när, vad fan, vad hemskt detta var, varför är han glad i slutet? Ja. Så sitter du och tänker. Det blir ja. jävligt intressant istället för att vara helt obetande hela vägen. Ja, men det ja, ja jag, jag är jävligt skeptisk till sånt. Den får ju dig att leva med på ett annat sätt. Mm, men jag är ändå skeptisk. Jag gillar det som fan. Ja, men jag gillar det inte så mycket. Nej. Nej. Vi får väl vara ensam och vara oense där då. Det är inte mer med det. Eller? Ja, fan vad jag gillar det, vet du. Ja, jo, jo, jag förstår att du, ja. Ja, förstår att du gillar det. Åh, oh, herregud. Du, de sprängde ganska så mycket i Boston Marathon. Vad hände där? Det är ingen som har tagit på sig det än. Nej, i, i, i inspelande stund så är det ingen som har tagit på sig det dåligt än. Nej, jag hörde att det var en, att det låg i en kastrull och så var det silversplitter. Som ja, Q-lager va? Ja, q kanske va. Ja. Men, för jag hörde på radion i morse nämligen, tryckkokare med timer var det. Oj. Det låter som något som man gjorde på 30-talet nästan. Ja, det, då känns det ju inte som att det är någon organiserad... Tjomme, som har gjort det. Jag tror det är någon... Uh... Jag tror det är någon som är i uh, Stockholm till exempel. Han som... Han spr som sprängde han sig själv Bara sprängde tidigt. sig själv, ja. ja. <laughs> Men... Uh, de har ju börjat oroa sig för Göteborgsvarvet nu. I och med detta. Hörde okay. jag på, i morse. Så de har ju startat och kollat över uh, sina bombexperter och sånt och liknande. De har varit inne i deras deras möten och pratat om det här nu. De skulle ha ett extra insatt möte idag. Vad säger du om det då? Jag, jag tycker att det är är det ta vatten över huvudet eller? Nej, alltså det är ju jättebra säkerheten. Ja, säkerheten är ju jättebra, det är ja, precis Men, men... Jag, jag är fortfarande i den där lilla eh, bubblan att här hände det ju inte. <laughs> sånt. Nej. <laughs> alltså jag har ju så svårt att se att det skulle hända i min närhet. Detta. Ja, det var ju inte det är ju inte så långt till Oslo i och för sig. Nej, nej, nej, det är brevigt. inte så långt i Stockholm heller. Nej. Hade han lyckats med sitt så hade du ju varit precis. en helt annan grej också. Men nu gjorde han inte han det. <laughs> Och det är det som jag får med att jag... Kan man skratta åt det istället? Ja, ja det, blir, det blir ju tragikomiskt. Ja. Men alltså det... jag tycker det är för långt bort för att jag ska bli orolig för Göteborgsvarvet. Ja. Sen kommer jag ju inte vistas ändå där. <laughs> Men det har du aldrig gjort. Nej. <laughs> nej. För jag tycker inte om svettiga människor. Nej. Men alltså det... Nej. Jag tycker, det är, jag tycker det är för långt bort, jag vet inte hur man Men det känns ska ändå som, vid alla sådana här stora evenemang, det är, hur många ja. är det som springer till i Det är 60 000 eller någonting tror jag. Ja, det är något Borde sånt. det inte finnas den säkerheten sedan innan? Måste det alltid hända någonting innan man börjar kolla över säkerheten? Sen ja. så går det ju inte alltid, det går ju inte att försvara sig mot, känns som. Nej, absolut. Jag har sett någon jävla bild när det är någon gubbe som går uppe på ett tak i Boston. Alltså? Ja, precis som att det är han som. Men det var ju ingen självmordsbombar eller något, va? Nej, det var det inte. Utan och, och det sa de ju också idag nu på nyheterna innan. Det var därför jag var lite sen när jag upp det där, för jag tittade på rapporter. Ja. Eh, så sa de det att det finns det är eh, hundratusentals människor på de här platserna. Och det är kameror överallt. Och folk har tagit kort och hit och dit. Så någonstans så finns det säkert den personen som har tagit kortet på den här. Det låter lite som män som hatar kvinnor vid paraden när de letar upp korten. Ja, det kommer jag inte ihåg. Uh -huh. Nej. Jag har inte sett filmerna. Men jag kommer inte ihåg. Böckerna men var i... jätte länge sedan jag, okay. jag kollade på dem. Eller hörde, lys lys lyssnade på Jag lyssnade på dem. Jag gjorde... Men ä, var, det... hur långt ifrån uh, själva upploppet var den? Ä, det var jättenära. Man ser ju när de går i mål alltså de bilder man har sett, ja, har sett. Så, och så ser man hur det sprängs precis bredvid dem och ja, och det är en som ramlar iväg bara ut av tryckvågen ja. antar jag att det. Är. Men samtidigt så men det var bara två som dog va? Ja, en så inte. länge tror jag. Ja, jag har dålig koll på det. det var tydligen bara svartkrut och kulager, så det var inte någon större fara så. Det kunde ha varit mycket ja, finns mycket värre. Det fan bättre. i alla fall. Ja. <laughs> Nej så det var, det var tråkigt. Att det ska behöva vara sånt. Men tydligen så är Göteborgsvarvet större än Boston Marathon. Jaha. Då... Det känns också fel på något sätt. Ja, för Vi kan ju inte ha något som är större än någonting som finns i USA. Och Boston som är är en sån storstad. Ja, och som har haft Boston Marathon. Ja. Om man säger. Göteborgsvarvet. Men tydligen så är det fler. Så Det är typ bara 10 000 eller av sånt som springer Boston Marathon. Men är det ett Marathon också? Är det fler, eller mindre utav de här helgpappa av ja, ja, som sant. ställer upp kanske? Så därför är ju Göteborgsvarvet är ett större mål på ett ja, sätt. Ja, fast egentligen är det ju vid upploppet hur mycket personer är där? Det är ju aldrig 60 000 vid nej, upploppet samtidigt. Nej, men tänk vid vi, kurvan här där de vänder, om man säger, där uppe vi är på Sejda. aha. Om man säger. Mm. Där är det ju mängder med folk folkhämt och alla uteserveringar och allt vad fan Hela det Hela avenyn, ja. Ja, mm. så där alltså, om de smäller av några där så är det ju jävla katastrof. Mm. Vilket nej, vi ju hoppas. Eh, vi hoppas det. Nej, nej. Ah. Vad gör du? En slant med armbågen. Aha. Nej, men så, så är det, ser du. Vi du, hade Va? vi du hade en krock på E4 som ja. upprörde dig starkt här häromdagen. Ja, natten när jag faktiskt tittade på just golfen så, så gick jag igenom eh, den här appen eh, från eh, Aftonbladet. Deras lilla app och det, där, där är det, ju, det är ju praktikanter som sköter den eh, appen. Garanterat, särskilt inte i natten. Nattuglor. Ja. Mm. Då läser jag att man omkom efter krock med garagevägg. Då tänker var ja, ja, av det. Varför det? såg man det ja. ja, konstigt. Mm. I Örnsköldsvik är detta. En man i 25-årsåldern års avled under söndagskvällen i en trafikolycka på E4. Redan där så har de ju <laughs> fångat mitt intresse. Va? <hör> Hur kommer garageväggen in i det hela? Uh -huh. Och det beskriver de inte. Enligt polisen ska bilisten, eller bilen har kört in i en garagevägg i mycket hög hastighet. Fortfarande på E4 är vi. ja. ja, ja, ja. Larmet om olyckan kom vid 19-tiden när räddningstjänsten på olycksplatsen och mannens liv gick inte att rädda. Va varför skriver man eh, en sån översk det, Alltså Eller varför beskriver man inte vart någonstans garageväggen kommer? Mm. Alltså jag ser ju en man som har gått ut, byggt ett garage på E4-an. Får närmare till jobbet, ja. Får närmare till jobbet, gjutit mm. lite cement runt mm. och gått därifrån visslandes. För att han... Så då då. <laughs> Ja. Och klappat. Ja, ja men. Ja. Ah. Och sen, så, och sen direkt vänt sig om när han, när han hörde kraschen in i den. Men vad fan? <laughs> bara, var precis klar. Ja. ja. Lite så ser man ju det. Det för ju tankarna till han som bodde i husvagnen utanför på Volvos parkering. Får ja. nära till jobbet. Ja. Så skönt på något sätt. Men det är ju jättebra. Mm. Jag det gärna gjort det. En jävla resa fram och tillbaka till jobbet hela tiden. <laughs> ja, här har löst det. Men just det. Alltså, att de är ju, de ju bort sig typ i kvarten. Och jag tycker det, det kan vara lite uppfriskande på något sätt. Eller hur? Alltså du läsa sådana grejer. Jag vet ju att du har kollat efter på den här nyheten nu. Vad fan var det som hände egentligen? Ja, precis. Och så fick jag ju sen se då. Eh, då var det en artikel som de hade skrivit tidigare. Så de hade alltså skrivit, lagt upp den här två gånger. Ja, det var del två eller? Nej. Nej, nej, nej. nej. Utan det var bara att de har skrivit, samma, de skrivit, de har skrivit exakt samma. Ja. Bara det att då stod det. Eh, att han hade stött. Eh, bilen hade sladdat av E4 och ner. Eh, ja, och kört in i ett garageväg. Då köper jag ju det. Ja, det är klart. Ja. Men här så läser jag ju att han. Garaget har ju stått mitt på vägen. <laughs> så enkelt är det. ju mitt på motorvägen. Ja, det är ju någon som har byggt upp där. Och det, det är sånt som jag tycker jag kan. Jag, jag förstår inte folket bara. Som, som sätter sig och skriver. Alltså ser de inte själva när de, vad de läser eller vad de Jag skriver. Jag tror att det ska ut så fort vet du. Eftersom de... Jo men de har ju redan släppt artikeln. Jo men förr när inte det inte fanns webbilagor. Ja. Då, då hade du en deadline. Då var det bara att hoppas att ingenting hände innan pressarna startade. För då kunde det bli lite fel. Men hände någonting klockan åtta på kvällen. Och pressarna startade vid fyra säger vi. Mm. Fem. Då, då hade du lång tid på dig att korrigera allting och göra det ordentligt. Men idag så måste det ut så fort som möjligt på webben för att du ska vara först jo, ut med absolut. det. Men just det att de hade att när de har släppt en artikel om detta mm. innan mm. ja och så släpper de den igen. Jo, men ju, då kommer an... det ju på ny personal som inte läser igenom det de Nej, andra precis. Det. Utan, oj, det De hänt följer hade. inte det standardiserade Nej. arbetssättet. Men sen är jag också sett det, för det talar lite mot sig själva att de måste ut fort med det för att Oftast har du en tidning som du läser på ja, nätet. Du går, du går inte in, in på fem sex andra. andra och Nej. läser. Om det inte är något gigantiskt som har hänt som Boston-bomben igår. Ja. Då kan man ju gå in och kolla vad skriver de. Vad, ja, vad har hänt mm. och vad, där får jag det på. Men en sån här grej kan du lika väl läsa om som att du läser det direkt. Det är ja, inte ja, så ja, noga absolut. att du får... Ja. Men för den personen... Men en grej jag har tänkt på. Mm. Hur många olika händer det inte? Är det bara en olycka per dag? Det här måste ju hända jättemycket, men som är spektakulära. Men varför får de skriva det? Eller varför skriver de om just den här? Här kan de lura mig att, äh, att det har funnits ett garage på E4 någonstans. Någon har varit inne i. Kan det inte vara så? Men det, det händer inte jättemycket dödsolyckor per dag. Det här var ju en dödsolycka. Ja. Dödsolyckorna brukar de ju faktiskt skriva om. Det, det får jag ändå ge dem. Det får du ge dem? Ja, det får jag ge dem. Men, men var det en rap? Ja, det är en raphicka. Typ Oj. Här. Ja. Men det här, här skriver de även att det är TT som har, ja, som det, har skrivit det, detta. det sa jag där ja. till dig att de, de, de tar inte ens, skylla på TT. Där. De tar inte ens cred nej, nej, nej. för det här. Nej. Och det förstår jag, för det här är det uruset skrivet. Copy-paste kanske? Ja, men jag är med fan på att det är samma jävla idiot som skrev det här om fölet. Eller om kalven. Nej, som... men det var ju en fin saga. Ja, men det, det ja. är ett gammalt avsnitt För er som har, börjar lyssna idag Ja, du, nu får vi åka hem Ja, det har med till Malder idag Ja, det är det Och vi har det. mycket att stå i nu Ja, det har vi Ja, det blir roligt Tack för det. Tack för Hej då, hej då